Sanningens ande eller villfarelsens. Kapitel 4, verserna 1 till och med 6. 1. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. 3. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Fyra. Men ni mina barn är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna till han som är i er är större än han som är i världen. Fem. Det kommer från världen och därför talar det som världen Och världen lyssnar på den. Six. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.